اشهد انرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد تجته الفضالات فالاندريمات يانبت من الله سبحانه وتعالى Zotin ton e falëndërojmë dhe vetëm brejti falje dhe udhëzim Kërkojmë dërsa salavatë dhe salamët Por shëndetit më të mira mi pengamberin e zxedrë Muhammed Mustafa Në leji salatu e selam Bi shokët e ti besnik mi familjën e ti të ndërshme dhe shdo musliman I cili e ndjekë rrugën e ti me të mira dyrë në ditën e fundi të kësaj bote Nëndëruar vëzër, dhe të vazhdojmë në ciklim dhe zingjirin e legjaratave të sa të kemi filuar Në bishpjegimin e emra Dhe cilësive të zotit tonë të barak e vëtjale Para se të vazhdojmë me emrin e radhës El Basir Të se në këmi publiku Dhe jashtë vjenë në vazhden e emrave E Semih E Semih El Basir A i cili dëgjëm dhe a i cili shah Do të përmendim një fjal të i bënkajim e lëgjëzije Si shpjegim shtes Të hadith për nga meri Sallallahu aleyhi sallem Se e tër feja Dhe tëra Ajo që e kërkon Allahu xhe lal xhe lal që robet largohet nga zjarri dhe të futet në xhennet, thapë nga bejja Ali sallatu vesselam, Allahu i ka 99 emra. Po pra 99 që i dimë ne, ajo ka më shumë, kushimson ato hin xhennet. E përmendom neve në fillim ligjëratave, diçka rreth këtij hadithi ndërsa sot do ta përmendim edhe një fjalë shtesë, të cilën tham se në çdo ligjërat do ta shtojna përmendjen e rëndësisë së emrave të cilësisë të Zotit te barekehu teala. I bënkaj me Gjozi në libën e ti të njohur Miftahu dhe Risaade Ka një fjalim të gjatë Por neve dhe të ahuazojmë vetëm një pies Nga uh, ky fjalim Kuflet se E gjithë feja Ktheja të këmrat dhe qësit e zotit të bare kjo e tjale E gjithë feja Ktheja të këmrat dhe qësit e zotit të bare kjo e tjale Pra, adhurimet e njeri Besimet e njeri Gjurë mëtë e këto rë besimeve dhe këto rë veprave, ndëshkimet dhe përgjecit, shpërblimet dhe tëmirat, këret këto terma të sasi lidhen njëri me tjetrin me çka me çka matën me emra dhe cilësitë e Zotit te bareke وتعالى. Pra e gjith i gjith besimi, e tër akideja, akaajt e chtohet në gjuhën e muslimanëve apo sunnitet në disa prej termeve të disa prej ulemave, e tëra kthehet në Mësimin e emrave dhe të cilësive të Zotit të barek e vetera Dhe për këta do të citojna fjallin bënkajim e lëgjëzije Thati bënkajim e lëgjëzije Faslun Kaptin Mbi gjurëmët E emrave Dhe të cilësive të lartë të Zotit Në adhurime Në adhurime Pro sa ka gjurëm Njohja e Zotit Në adhurimin e njeri Dhe të shofëmi Se bënkajim e lëgjëzije e bjen Se si bindja e drejt si bindja e lakuar nga rruga e drejt ku këthejt të këbesimin e emrat e zotit e bare kjo e tala emrat e bukur të zotit dhe cilësit e ti të larta nëgërthejnë në vetë veti gjurëmët prej adurimit dhe urdërit sikur që nëgërthejnë vetë veti emrat e cilësit e zotit krijimin dhe Në shiko, i përnë ka i me gjëzija thëtë Allahu gjelë gjelë e luhu Sikur që emri ti rap Do mos dëshmërisht e siel kryimin Njejtë edhe besimin Emrat Zotit do mos dëshmërisht e siel besimin Dëmonë, sikur që Zotit jo kryuës Dhe emri ti kryuës Do e mos dhët me pas Dhiçka që ka kryu Dhe ja ka kryu Gjelë gjelë e luhu Njejtë të besimi në emrat e Zotit Reflektonë Nadure, tellmo një reflektor. Ro çu she mënon një rizotin ashtu edhe lviz. Çu she mënon një rizotin ashtu edhe lviz. A e shihni tani sa është e rëndësishme që Kur'ani ka kushtuar pjesën më të madhe njeriu të drejton besimin në Zot. Se kur e drejton besimin në Zot, me automatizëm drejton lëvizja e tij. Ro se neve tani, ro këtu ka shumë përgjigje. Njëra prej xherave që ka mundësi më përgjigje është se pse Kur'ani flet shumë më shumë di për Zotin. Se ma shumë një fletë për Zotil Dhe në kontekst të ndrysh me thot Beso, bën e këta, bëj e këta Po pëse bje në bazë Allahun gjelë gjelaluhu Se në momentin që ka forcovët Besimi i drej Për Allahun lëviz Robi në raport me këtë Me këtë besim Shqipa që ka dhot, Ibon Kajim El Gjozia Felikulli sifetin Ubudijetun, khasatun Hie mim mugjibatiha Wa muktadajatiha Thot Tani, marëme, kjo është shumë shprej e madhe Në miftahë deri se adhe Vëllimi i dytë Për ataj që li do në me shikua Darul Bejan Botimit se në neve është e njërë miftahë deri se adhe Gjëdo cilësi e Zotit Në gërthen me veti Një adhurim dveçant Hiemi mugjibatia Vë më më mëktadajatia E kërkon do e mos Gjurmon e vetë Dhe njërë, përserisim, kjo është pjesë a më, ojka, pasaj edhe një fjali tjetër se në duhet na, uh, duhet të theksojnë. Gjdo cilësi që ka e ka o Zoti, në raport me këtë cilësi, është një adhurim. është një adhurim. E në duhet që e dhe disa përishem, u dhe mënkajim më, e gjëzije, sa për ta illustru, që shqipjen, gjdo cilësi, gjdo, ka një adhurim. Nga se cilësi dhe dhe zër e bojnë Zotin-Zot. Cilësi e Në shembull ka, shembulli ka të ndryshë. Çka dallon kjo plastik me këtë plastik? Se kjo ka performancë. Kur shtypi këtu diçka reagon kjo. Shtyp këtu. Më dhani kush po plastika e ndyja, sa për ilustrim. Është e customara. Donë, çka dallon çka dallon një materi nga tjetra, e mos flasim për krijucin, çka dallon cilësia. Kur ti e bleni një material, një pajisje, që a kërkën të ajo? Kërkën performancë. Që ka dalon përgjimull një machin larse, për një tjetër, dyja të janë hekur, plastik, kombinime. Pse dalon qëmim? Sa i thotë shiko, kjo performancë e këso i garancion 10 vjet, këtoj si ti si garantoj si të dëshpidu qanit. E shiko performancë a cilësia, kjo është cilësia. Kjo është cilësia. Dani paramë novë ze krijuci zoti janë te barë këto Allah. Çka e kanë atë krijuç cilësia? Cilësia, cilësia, sifa. Çfarë? Çdo cilësi e Zotit ka një adhurim të veçantë në raport me këtë cilësi. E cila është prej domosdoshmërive. Nuk mund të dikush të më thonë, e besoj Allahun më të fortin e kë mos me reflektu të kaj. Nëse s'ka reflektu se ka besu më të fortin, a shikoni këtë ndërlidhje. Njohni cili beson se Zoti është më i fortë. Nuk mpo ështët E që le besimi besimtarit Që ka reflekton Se si tu të të kërkujta Veshatina Nëse i tu të të dikuj tjetër Atër se ka besu Allahun Ma të fortin Kjo është tajtë se në thotim Ka jim El Gjozie Pas e shiko Që ka thot A'ni mi mëgjibatil ilmi biha Wa te hakuqi bi ma'rifet iha Kam përqëllim Nga obligimet edijes Të këtyre të cilësire Kër dikush edin Se zoti është i mëshirëshë A reflekton kjo? Reflekton, çila është kur e di se Zoti fal më të madhe. Do çila reagimi i pa? E po mirë. Shikoni një rast, edhe pse mund të themi me shumë për shembujve, e di për detyra në praninë e pejgamberis sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai tregon iniciativën e Zotit. Sahabëve pejgamberis, ai tregon iniciativën. Çila është iniciativë? Tha Zoti jon qeshet. Yadhaku rabbuna Çeshët zoti jo. Çiçi takon zoti Xhel Xhelalu. Ishte aty një nomad. Nomadë zot e kuptonin gjun arabe kristale. Lejte besim ta. Çka tha? Shikoj kët gjurmën e e këti që ti e mbledh çe perceptoj ke njerëj. Tha atherë, do të shiko, do të von atherë, mos i koh ka i çkesh, nen nga një zot që kesh gjithmonë do të qof na hajër. Sigurisht, ju shoh riflektojë që shë ki, tha, a ke Zotin? Po. A darda mirë ku kam punë? Unpini Zotin çka çka çesh. Andaj, kodi bon qaimë jozië, njohja. Dhe vërtetimi i kësaj njohje patjetër ka me reflektuar në gjurmët e njeriu. Pasa i thot, wa hadha muttarridun fi jami'i anwa'i al-ubudiyya allati 'ala al-qalb wal-jawarih. Të the kam për çolem reflektimin në Gjitha lojet e adhurimeve të cilat përfshin zemrën dhe gjymtyrën Dhe thot kjo është regull gjithë përfshirësja, mutarit Mutarit, qka dhe më thanë, ku ta shlojsh punon Ku ta vendosysh, ka, ka funksion Pra, kur njeri e një vzotin dhe njës një cilësi Ajo ndikon zemrë, po ndikon edhe në gjymtyrë Krejta gjurë më të adhurimeve Pasaj vien disa shembull neve do të përmendme shkurtimisht gase do të flasim për emrin e Allahut te bareke ve taala al basir thot për shemb fa ilm al abdi bitafarrudir rabb bitafarrudir rabb taala bil darr wal naf' wal ata'i wal man'i wal khalqi war rizqi wal ihya'i wal imata thot kur robi e di kur njeri e di se zoti është domthon i vë atë me çka në dorën e tij Me ëlshu një të keqe Apo me esil një të mirë Apo me dhanë dhurata Apo me pengun nga dhurata Nga dhënja, furnizimi është i vetë mi cili kryon Edhe i cili furnizor I vetë mi cili jep jet dhe merjet Kure di diku sheta Qka reflekton, qka ndjerë si frit kjo Thot i përnkaj me gjëzije Juth miru lehu obudijetet te wakkuli aleji Batinen Walawazi me tewekuli ve themaratihi dhahiran Thot i mënkaj me gjuzijet Kure di njëri që ta Veqaj jep, veqaj pengon Veqaj të smun, veqaj të snosh Veqaj të furnizon, veqaj të jet pjet Veqaj të amërjeten Qëka do të me reflektu që kjo? Thot i a jep kjo adhurimin e mbështetjes Nga anë e mërënçme Dhe Ato përmbajtjet e kësaj mbështetje Dhe fritët e soja për jashtë Por kur një njeri e di se vetë Allahu ja, ja merr shpirtin, dhe ai ja ka dhënë. Çka reflekton kjo? Do të thotë nuk duon zemrën e timë pas, tu të dikush mos po më marr shpirtin para se më dhon leja ai. Ai kuptoni kët, këtë, këtë gjurm. Andaj vështadish më i çeti kur i vjen në xhel edhe kur si vjen, pse pse smunët kur kush ndonjë me reagu, me përshpejtu kët proces, sepse ti e beson se vetë ai. Apo ti që përmandom në vetë rreziku. A më në dikush me dhënë risk, Allah o thotë zdo me dhënë A më në dikush me t'i pru ti gjisë euro Allah o thotë jo, s'ka në të mninë që të gjisë euro A i cili besonë s'a Allah o furnizonë A i është rahat, më bështetë e zotë Nuk unë vjenë kë gjisë euro Po minë se Allah o t'a shku një gjisë milioni me t'a ardhë Cili është a i filanë dhe allanë që i më në me dhënë Unës t'ja S'ka, s'ekzistot A do shikë Allah o gjel Zilija uh, Mune njës me shpal budal Mune njës me shpal someritor Por pra prins ku ishkon ati Dho një fukara, s'ka ish mëris fukara S'ka ish mëris fukara Pra këtë du njojë me, me i një mu Së ne, ne bojnë ata pasani Apo, që më ka ras dikush i një mon Një një mon dikujna, a ishkon për një arjën kazino Dhe në njësit të fukara Se ja ka shkrujt Allah ati me një fukara Po ti mi dhonë parë sa ti, A i ka më krytë e gjendja Kuj ja ka sh Ma lëmën këta Pasaj thot Shkojnë të një cilësi tjetër Këto i kina morë Shumisa këtërë E mon përvesh me të sopë Shumën rrisku Kryimi E kimi morë Mon si cilësi të zotit e bareke Shkojnë të një të një gjurëm tjetër Dupi këtërë cilësive e kimi morë Dhe një të trejtë të da morëm sot Thotu Wa ilmu hu bi sem'ihi Wa basarihi Wa ilmihi Thotu Kur robi e dih Se Zotë i madhë është i vetë mja i cili ka ilmë Gjithë përfëshirës Dhe dëgjimë gjithë përfëshirës Qështë në dija i kimi mora po Alim, se mja Edhe edin se Allah u shekë Qështë da sho, shojim sot me lejnë Allah u të barek vë e vëtjala Dhe edin robi se Allahut nuk i fshijet Azgrimë ca më e vogël në të qijel Dhe në tokë Dhe aj edin të fshëhtën dhe publikën Dhe aj edin Lëvizën më të vogël të syrit çerpiko kur lo vi shpej apo kur e vjet në shikim shpejt dhe ajo çka ka kon gjoksat e njerëzve çfarë reflekton kjo vëllezër na dhuron shiko vëza kët feja është e lehtë më ema të zotit e bara këta alla dhajtë i ibn allah u chic apo ibn allah u kofor dhe viktë e god të zotit ai ja, fillimisht pastaj gaboshit pastaj gaboshit andaj do ta përmendë neve te emri allahul basir ibrahim alayhi salatu wasalam kur ka bëu debat me babun e vet i cili ka thënë pagan kur i ka bav demant apo kundërpërgjigje pse zvan ti më kon çështo çai ka thon a folke çka padonon s'fol u çish më më kon zoti mukon a shaqu a shaq nuksha u çish më në çori zot më kon ananin ke çka ke na na nevoj snanin u çish më kanë, më kon zot po çiko cilsi ka për me ky si ka zoti jam i, i, zot, i ka çka reflekton thati menkai me xhezia kur njeriu din se zoti ka këto thot yuthmiru lahu hifz al-lisanihi wa jawarihi wa khatarat qalbihi an kulli ma yur ma la yurdhillah shikosh kaqot kur njer i di se zoti ka dije gjithëpërfshirse she dhe dëgjon thot kjo ja run atij gjuhën dhe gjymtyrat dhe tythjet e mendjeve dhe mendim çka kan mundsi me ar në zemrën e tij Nga gjithë shka shka nuk e knasë Allah unë gjele gjelelo Por shemë Te edin se Allah unë atut nije A mu në thu një fjarë shka i të ka thonë mos në thuj? Se në thu Kure disa atut paaj Atut pa A, a mu në shtim e bo një vej për shka aj thot Unë të dëshkoj për këta A du të mërë me neve se Pre gjurmeve të emrit Allah unë shiku e sështë turpi Kini pa njëzë dhe zërë kure lezojnë dikun Në në në në në qizimit e kamerave Andrëshom ti më u bë të pak. Hajdut, i si, hajdut. e sigajdut. Ndrijsë vet kur, ko kamera. E kur ka kamera, ndrijsë kur s'ka kamera apo? Se kur ka kamera e bën lësop çysh ka më dhon gjehabin nëse më ka ngejt apo edhe ndry, e, e shton ndozën e e e particeles. Ndërsa kur nuk i din këto, e kur e di Zoti se keti di. Ti e di se Zoti keti di. Të ç, tin. Sa do të më lën xhurm kjo, Zot? E tani kthehemi kështu, nga ana tjetër. Do ta bjerim unë këymin nga ana tjetër. Shka nëse njani folë, gjithë shka shka Allahu e urrejnë A beson kise zoti atë e një, a ka defekt Ka defekt Njani cili zhitët më kate dhe zdo me dalë për aty A beson që këti që Allahu atë e pa Tani mërë një hadith tjeder së të kuptoni sakt tani Thot për nga mberi se zelle Nuk ban zina, zina qari të kam besimtar a, a, a ledhë tani Nuk ban zina, zina qari të kombesimtar Qka ashtë të kombesimtar A i me pas bingën e forë Cë Allah o atë e pa A shmune dhe bëhe pun. pun Andaj disa prejtë Të parëve të muslimanë të visalve Të abinë në qka dhe shenë Mëse banë fminë në matë malë se Allah Njani thasë për marvesh Tha ti kur jetu bë gjuna me të pa një cull Ik, trazojsh Tha Allah u qenë në stop E ti nuk ik Këtë po njeri Andaj thabë dhe lajbë një abasi A ka ma keqë për një anë një cili Kër lëviz dera, i lëviz zemra Allahu e shëf ashtë dimisht A pa, kër lëviz e dera Më katarë dhe që ka ju ndodhë dhe zërë kër lëviz dera? Po mir, e dera Shëtsohë taj Po mirë, që pëzajnë në kush kam e të pa Në njeri, e pse të shëtsohë Po zotë i gjellë gjellë që i vazhdimisht që Vazhdimisht që Edhe kërë e ke po planin Edhe kërë jetë e ba gjunaj Krej që e vë gj Emra dhe cilësit e zotit Kanë lidhë i madhurimin Qiko, kur tjetis Allah u që Nin, edhe A më në shlonë gjuhën ti A më në shlonë gjuhën, jo dhu, nushar, meninan, Se dhu, në shaj Mëninat, se folat qka Qka nuk duhet Pastaj, përmej më në kajmë të gjëzje Se kjo, qka, qka le gjuhën tjetër Fa ju thmiru lehu dhalik el haja e batinen Fa ju thmiru lehu lhaja u i sinab al muharramat wal qabaih kun yadsa allah dojon sha de qia sel robet turpin e turpi asel atina largimin gatqia dhe te ligat e tani lidhen me turpin me islamin ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam adin se kan jeri muslimi do kan jeri shombre muhadithave te muslimanve se ka than alaihi salatu sallam imani esh disa pjese nje transmetim 60 pjesë, një transmetim 70 pjesë. Pastaj ka më pejgamberi sa sallam, "My Lord, ta pjesë e imanit cilla është? La ilaha illallah, Muhammed rasulullah." Më vogël ka thonë, me larguni pengesë nga nga rruga. Edhe na hadith i njohur. Këhadi th vazhdon. Çka pat pejgamberi sa sallam? Dhe turpi është për imanit. Dhe turpi është prej imanit. Hadith-ja është e ka të transmetuar Buhariu dhe më Muslimi ka thonë alay salaatu sallam. Krejt pejgamberi ja u kan thonë një fjalë Popujve të të tëra dhe unë ja u tham juve Cile është ajo Zdo për nga mbar Kure ka bod a vetin e vet Qaj ka thonë fun njërzve Si mësë kishë turp Ban shka dush As dhe nëmara Sepse mungesa e turpit Të klinjeri Hajtë ka zonë të qysh, qysh e binda ta Shumë i thu diku që kjo anë shumë e keqe E thotani dhe Do më thonë Fakti që kishë ato reagu e me turp Atara qysh e bindi mo kta Mungesa e turpit, që ka iman atë? Mungesa e turpit është problem iman në, në këtë aspe. Që ka në të mënkaj me gjëzije? Pra, këto ilme për Zotin e si jelin turpin, e kur ka njerit turp, për Allah u gjelë gjelë luhu, që ka? Ndrysh e lëvis. Njani prej sahabët, për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p Pasaj, aje pytje edhe për diçka tjetër Tha, a ka edhe diçka tjetër, ja Resulullah, kur të lana, kur t'inë, nevojtore, është të më ratë Qëka tha, ta për nga meri së sellem Allahu është më hakliju më ju pasë tërpatina Dhe picit i aditit, kanë thonë plët për djetarve, dhe plët për sahabe, dhe plët për tabinive Që kur edhe gusëll, kur kanë morë, jenë largue zhvesër totale Ha rëmluni pesë, kaloni pesë, qalë se mora prej Allahut te bareke ve teala. I qal mora çall, ta shohë veten, edhe pse Allahu e denet pateshat denoj, jeljelaluh. Miru po, piturmit mat Allahut te bareke ve teala, ky është edhe zënë përmend ibn qayyim eljosia. Pas ai thot, njohja e robit se Zoti është i pavarur, s'ka nevojë për kërkan. Dhe se ai është më bujari dhe më fisniku, dhe më bamirsi, dhe më i mëshirshëm qëka reflekton që që fa në dhurim i reflekton tujivu lehu saat raja kur edisë Allah huyab shumë oj mëshir shumë eshlon me blok rizqë fal shumë që qëka reflekton të ti qëta dhe ibn qajimi mëshpresu gjatë shumë eshtrin njeri shpresu qësë eshtrin qëta dhë pa e dikane gëmëzot oj fal qës të mërmenja Nga thonë për nga mërë a.s. Zotë i ka me falë Ditën e kiametit sa Sa ka me falë Ta një vëzër për nga mësëm Kër i shembolejnë në gjërat Ne me kemi përmenë se i shembolejnë Mata shkana e dina Sigurajtë në kishë pru një shembolejnë qëllor Kërësë që më më e mërvesh Për një mësë mëtë Me emush njani kupën E tokës në hapsir me qëllin Komplet Me emush komplet Me engull fat Me gjunah në jo shlyku be shaja Allah nuk i gabosh shirkasnesa ai është i vetmi krijuesi vetmi i vet meriton adhurimit ai veç di Aisha ai aj... këtë cilësi të ajo behu Allahu i lloala çka do të pejgamberi sa i ja afal këtë Allah a do të shumë interesojmë ka tëmua ti shemush kupën, njedi, qyshe kupën në Risa e tij çu shemush kupën e cielit atësa xunat është mballë ti çu ha të m u çu shemush kupën duaj por ditë me bojjuna por ditë me bojjuna por ditë me bojjuna edhe a mbush kupën ajo Kjo ka zonë për rahmetin e matë Allahu të barake vëtala. Pas e dhot Kër robi e njef madhështin e Zotit Dët flasim për e më në Allahut El Adhin El Aziz kemi fol e, Për tisa imë të Allahut të barake vëtala, Si kër që folën për e më në Allahut të barake El Gjëbar Apo El Mutekebir Kër robi e njef këto Qka le gjurëm kjo? Thotë Kër robi e njef madhështin e Zotit Dhe lartë madhërin e ti Dhe se ajo është i vetmi që e meriton me mbajtë vetën dhe qenjen me të lartë Kjo të robi reflekton me në nështrim, dashuri dhe përullje Kur njeri e di, së është diku shumë i madhë Por shimu, mërë raport njerëzor Kur ti e di se tash, ki mu taku por shimu me mësusin A është e ti si njësoj kur ta shifë një fminë ndërë ku i e me? A s'këtu? A i thu që shtu? Jo, ka da së mësusin Kure e di që ki mu taku me hoxën, me hafëzin, a e ndronë cjellën ti. Se? Sepse njohë jajote e autoritetit ati reflekton të ti në dryshim cjellës. Se ki shokat, apo? Parëm dëveze përshimë nëse kishme pas së na fatin me taku e pengamberi sese lë. Cila kishë qenë, në mon, raporti? Raporti ka shtonë, që shë ka të regu Amrë i Mleasi. Amrë i Mleasi thotë, nuk mu isha me mbajtë shikimin të pengamberi sese në Pimarës nga madhështia çka e kisha në zemër për ta. Dhe ka thon më vetëm u ju, jo, ç'i daukut pe më sam, ç'i she ka ftirën flok, ç'i ka, se si di. Të sunë kësho janë në stop uladë, bimorës. Po para mendoj Allahu xhel xelalu, madhështia e madhe. Tani vëzër, kur njeriu është i porulur, o modes, e vënë marë shum. Tutot shum mos ka gabue. Këtë kjo vëzër pi, pi ku ku bëron kjo? Se ke një madhështi Allahu. Ke një madhështi Allahu tebaraka. Pazet do të mënqajim El Gjozia Kur njeri e njef Sa Allahu gjelor është i përsosur Shiko, sifat tjetër Dhe së është i bukur I bukur Dhe pe një mësëm ka than Inë Allah e gjemilo një hibbul gjemal Allahu është i bukur E don të bukur Dhe e din sa Allahu i ka të cilësit më të larta të Më të përsosura Qëka da flekton kjo? që reflekton dashurinë të veçantë për Zotin dhe lloje të ndryshme të adhurimeve. Ma kujto di një herë se Zoti ë mja e bukur. Ibn Qayyim al-Juzeyr m'livr Teatr, sigur që është Rawdat al-Muhibbin, po atë në këtë libër flas shkurtimisht, po në libra të tjera. Kur thotë si më e kuptu na se Allahu sa është i bukur. Nëse dikush tani ardh këtu ka, do të thonë Zoti i bukur, do të thaha nuk ka mund si me spa ku me perceptuim minimumin asa perceptu e asaj se ka duhet me perceptuar Allahun te barde kjo vetalla. Sigova se Allahu Jellal Wala na njefton neve me vetin e tij nepërmjet gjurmëve te tij. Nepërmjet gjurmëve te tij. Cishme e dit Allahu se mundet esh moi bukur. Nga krijimot e bukura shka i ka vao. Ade Ibn Qayimi kur vim na se Allahu Jellal ka nje emër imë, xhamil, i bukur. Ku te vim te emrin xhamil ne flasim per bukurin e tij. Po këtu sa për me, me shpegu Si kër e ditës ajo është i bukur Qështë që reflektonë ti me eda është ata A shkënë dhezër ftyra të njërës Si ka kryu zotë i unë të bare kjeve tjala Dhe lera manim Dika në ka bohe shumë dhe bukur Si gjinin ma shkullore Pa dhe ajo Ajo fremërore Këtë kënë dhezër i pënkajim Dhe të janë gjurë me të bukuris atina A më në paraminu dhezër Jusufin ari sënatu sëlam N Ma dhe i bënkaj me gjëzije Thot Jusufin Pinë zvoglime kanë pa që këj Do tjetë edhe i bukur edhe i, i Medinitet Vaziteve, që kanë pa? Ka thonë Jakupi përdo Baba jon përdo më shumë ja, Jusufin E përdo më shumë Pa dhe ma i hajshu ma A i farbukurije ka pa zlëzër Të parën harë kër e ka pa po, Ajo gruja që e ka blejt Të parën harë I ka thonë atipuritat Blej e minjarë që ta Minjarë, minjarë Ka thonë se Në duhet Shabataj, bukuria madhë Pasaj, orvatja për me Ba zina me Jusufin a i selam Ko Allah e rrujti Jusufin për mësmera në, në zina Qëka ndohë dhe zara jo i mbledhe kita to apo? Dhe ja, dhe ne kemi përmen Shkurtime shkurtime që kemi folë për Jusufin Ajo gruja ja ka, ja ka pruhe ent I ja ka lo do pema ty Dhe ja ka lo në thikat Thika, jo thikat tonat kujshin Thikat bretri vizem. Ajo një të prajeme Shkon, shkon kocim i një njëherë Thikat klar ta Dhe ka përgadit karike dhe shtrojet mira E ta një që ka bëbdezer Ajo se ka thirë ju sufin me thonë Në qëri cëtë të në të rrimeneve Ja, ja, ja Sa ishbo shumë ato ishhin dashuru Aja s'ka doshtë Më ja u dhona të të në vë ata Që i ka thonë U khru gjalejhinë Dil ju edhe hik Në komend ka arë Ka tonë hinë që se pi që të i dere Dil pikësaj Pro sa të kenë mundësivit pak me të pa Ato të, të i hangër mëllat Të e po Jusufin I prej të ndurë Pi bukuris të madhe që ka pas Jusufi Po param dhe dhe zër Kryusi kësaj bukurije Kryusi kësaj bukurije Qishtot në haqër e skala në kuflet Kërdi sa prej tabinve Saabëve, njerëzve të mirë Sa të kam pas ftyro, ftyrat bukura Të regon për nja prej e, Qikave të tabinve Cile ka pas bukurij çaj bukuria ka pas ja kanë lanë ato domon shoshet e vëta emrin e keçja e keçja kanë lanë jo se ajo po zë e keçe po kur ajo na yon aty me zglis kë janë duk shumë këshia sa ke bukuria di kush shumë e hash atë do të çer dogun zarez do mi këshir ti ata ai kanë thonë e keçja pse se kur je ti na dogmi ti këtë bukurinë që kush ka krijuar zoti te bareke vetala po ajo sa është i bukur anda kur njëri e di vëzat Dhe i përkajmi florë, shiko dilën, shiko hanën, shiko gjërsijën e qilë, shiko laramanit në gjyrave Laramanit në gjyrave ka kriju Zotin jënë të barë e kevëtara Argumenton se ajë qenja të ju është e bukur Dhe pe nësame ka pohuk ta, Allah është i bukur, e do në bukurin Kitë kjo të shka argumenton se kërë një robe e njefë Zotin, që shto, e do ata E do ata, dhe njëri e do të bukurin vëzër E do të bukurin Dhe pe nga mëri a.s. ja ka po الله تبارك وتعالى تبوكوريس إذا كنت أبعدنا أن أتضع عن قيمة جزيلا لماذا أقول له تلك البيت فرجعت الأبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت بها ارتباط الخلق بها فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته في العالم وآثارها ومقتضعها كيف تتعني هذه المؤمنة؟ لن يجب أن نعرف أبعد Nga fjarë të i përnë kajmë e gjëzije Të një pra I gjithë adhurimi I badeti I adhurimi Këthehet të gjurëmët Dhe përmbajtja E emra dhe cilësivit e Zotit Për ne kërë adhurujmë Dhe dy kushtë të vit Pseve që ki me rriton në adhuru Qëka dhemi Sepse është ilah Alim Khalik Razik Muhi Mumit Gjëbar Aziz Pse? që të emra e vëna ta muhën Zot e që të si kanë të tjera a kupto mësër Zotaj sa i, i ka cilësik ta si kanë cilësit dhe ti mënkaj me gjelëzije edhe është e lidhur ha. qështja e emra dhe cilësive të Zotit me bindjen në adhurim sikur që lidhët kriimi me këto cilësit po dhezët kriimi me qka lidhët me cilësit ku shër er unë gjalesën Zotit ku shër er unë jetën e gjalesave Zotit Kuja furnizon Zoti. Tani adhurimet tona me çka lidhen? Me besimin Allahun te bareke we teala. Dhe kyollas e ka edhe çarrime te ndryshme neve do ti shtyna per per ligjrata te te tjera, por sa jo që cilë ajo qe e porcioni bankaimi xezhi i cila esh Zot se adhurimi njeriu lidhet ngosht ca neve Zotit. Dhe shikoj çdo njeriu i cili devion nga besimi i drejt per Allahun te bareke we teala do te reflekton ajo edhe ne xhurmat te tina. Shemë dhe jehudite kanë menua Allahun Dërshë të rëngum Dhe janë dërshë të rëngum edhe ata Apo? A janë dërshë të rëngum Sjapën dhe zë Ka miliarda ka Thotë duhet mu pakësu dunjaj e se pëna hajnë bukën Kjo dhe zërë është si gjurë e besimit për Zotin sajë është dërshë të rëngum Shiko ka gana tjetër Krishtere Kanë menu se Isai a.s. ja uka falki gjuna Ka arë Allahu Asha vëkella I madhështë Allahu Se Isa uja ka la kit xjunat. Çka bën atë? Ba anjëna asat dush. Dhe nuk i ruan as i xjunat. Mvon thot Isa le ka la. Shikoi kët xjurm e ngushtë mes besimit për Allahun dhe dhe gjurmëve të njerëut dhe shikoi besimtarët me zë. Sa i tutto Allahu Jellal. Se disai mallash. Andaj shumë prej dietarëve të padh të selefit që doje mit të emri Allahu që El Basir, kur i këshillonin dikani thonin Aisha ka me të marr llogari i ditë detalet. I dit e talë Që me keni padezër, kur shkon ti Akejt e dina, kena shku nga për shkodha Dhe në provimi, kena hije Do një profesor, e këshirë tesën shkelle shka Mirë ka na Do një profesor, dhe të kada, dhe nga Dhe na e dina atë profesori cilë e shtrëngon Dhe të kada, për një asë, slem e kalu Abo? Po parame në Allah, u gjeluala kur merë në test Shka i hika tina A ma kada në Zotë, ku? Aje te akifa sarsija, ski pas arsije. Aje ka ngusht, as e ka ngusht. Ti njerëz ti rren, kaq ngusht valla. Tamam. Njerëzojm tamam, kanë ka ngusht. Çuçi binda e bindat se e ka ngusht. Pse po rren se ka ngusht, se ngusht. De kemas shumë njerëz. Andaj vetë çuçi e bëson ti Allahun ç'është edhe reflekton ti. Andaj thoshin plot për dietarën e parë, ruju, se ai çka tmerr llogarit ditën e xjikimit, është shumë precizaj. Ës preciz? De talluqi, subhanallahu. Tjale, andaj tha për nga Mirjalej salatës sëram Kanë ka e mërë Allah në logari e të në Si të amore në logari e të në Atër tha a isha rafi Allah E që shpotohet ja Rasulullah Tha nëse të mërë në logari Si të të mërë në logari Si të pojë, të të mërë në logari Të të të njefmi Pa tjetër du të, të më dënë Sepse fakti që Allah othot për të mërë në logari Së më me dalë gabimaj, kur Se hërë të delë gabim no. A i nëse të mërë ti e kurt falaj kur thot kaloaj kalo kalo o mejit gabime çeki ha dhe kalo e lush me allahun jalla inshallah ta bop per atë se e kalojna pa llogari qase marrën llogari vëzërorë donim në në vetë, vetë. tani vëzëri kthehemi emet allahun jalla el basir i cili është një prej emrave allahu të allahut te bareke وتعالى shum me rëndësi të moda dhe torr kanë më me vëzëror kuptime të shumta por se të gjitha kthehen në një në një bazë dhe ajo është idraku Djetarë kanë dhënë, qëka është Elbasirë? Elbasirë kanë dhënë, zhësën e cila kapët për e gjërave që shikohën. Të njeri ju i thënë syjë, të njeri ju i thënë syjë, i thënë shisa e syjët. Shisa e syjët. Tani, për Allahun të barë kjojtala, kur folën për dëgjimin, dhe thamë, a i përkacohet Allahut vesh, thamë, joj. Se s'ka tekst As ajet, as hadith As do një konkludim Nga djetarë e sahabëve të pengamberi Sallallahu Kër jemi të shikimi A i përkacot Allahu të si A i në po Sepse ka arë në Quran Edhe ka arë në për hadith të pengamberi Sallallahu A dhe jeli suneti Shkurti mirë dhe thamë dhe zërë se në veçurat e kaluara se nuk kemi këtu për t'i bë ku ndërpërgjigje atij cili ka gabue në këtë çështje. Po na duhet na mësuaj çish kanë vonë sahabët, tabiin, tabi tabi të zinxhirit e hadithit pas pas tyre njerëzve. Pra, edhe një herë. Basar i thonë shisës për njeriu që ka shë. Ai që ka shë i thonë e ka kap fotografin. Ai që ka shë, çka themi? I themi ama, nuk e ka kap. Kur jemi te Allahu Themin A ishet gjithë shka Pre universit qka ka kryu Qka ka kryu e shef të bare kjo të tala Pre gjendës të brëndshmet kryesës Dhe të jashtë mës Dhe Dalon shikimi Allahot Me shikimin e kryesave Në gjithë përfshidhje Tu ta përmejme të Dalimit mes kryesave Dhe shikimi të Allahot të bare kjo të tala Pra edisonetit besojës Allahot është basir Shikon Zekosi. Kosi. Cici kosi, cici ta konçjen e se tina. Dhe ti kur jemi te suit, sigurisht do ta pamëni te dora, te fytyra, e te njeriu i vijn foto, qysh largon kto foto vëllazër? Qysh largon kto foto? Sheikhul Samatemija ka pranuar rregull në librin e tij at-tadmurija, ose ka bërë fat të dvurije, dhe dhe ndryshme, ka thënë nëse do mund shtetson pohim i cilësisë vet Zotit, dhe thu si ka mundësi me pas dorë. Si ka mundësi me pasë, kam Si ka mundësi me pasë sy si. Dhe mune po, po kryoj foto Ka thonë, zgjilja Këtë këtë të ndërlikimit o shumë i let Allahu ka qenë Para se me egzistu Asti kriz Pra Allahu i ka sytë Para se me egzistu Sytë një parë që ka kryu Zotin Që që ka sytë një Allahu që lëvara Para se me kryu Qëta që ka ty për të banë problem Por që më kurë theme neve dore Allahu që kjo dorë, ka lint e jemi ja abo, me 4.6.90 si cëlit, abo, oshë formun ka dherë në lau, se di kërkush atin edhe dora e para e dhe jemi të shkryu me dat edhe dora e gjinëve është kryu me dat edhe dora e melekve është kryu me dat e allahu s'ka data ajo është i pari pa fillim pra sytë e zotit, dora zotit kamba zotit është e pa fillim pra nuk ban mu krasu sepsa i ka egzistu para se me egzistu këto fotës që ka ti, në bajnë problem. Kjo është të se me ka përmenë që i khulistam i mëte i mje. Kjo e mërvezër ka ardikon 42 herë në Kur'an, shpash vjen me emë në lojë gjiluala e se mje, dhe vjen me emë në lojët, dhe mund me emë në të lojët e barë këta të tjerë, si ilmi, si dia, shë, dhe di e kësumera, do të përmenë në disa prej, ajetët e sa ti ka përmenë djetarët. Kërënë surënë al-Baqara, ajeti 23-23, Fëtë Allahu të barëke wa ta'ala, Wattakullaha wa'alamu anëllaha bima ta'amelune basirën. Fëtë Allahu të barëke wa ta'ala, Tutjuni Allahu dhe dhijeni se Allahu krejt shka i bani ju, Aisha. Krejt shka i bani ju, Aisha. Gjitha shku kërënë, Në fjarënë Allahu të barëke wa ta'ala surën al-Imran, ajeti pas më dhjetë, Wallahu basirën bil-ibadë. Allahu ishe rop të vet Allahu ishef rop të vet Gjithashtu ka orë në Kur'an Surët hadita e ti 4 Va hua ma akum ejna ma kuntum Allahu bima të amelune Basir, Allahu është me juve kudës e tjeni Jo me qenje Po me ilmi në tina ka përmen, Dhe Allahu gjeni gjelalu krejt Ka i bani ishef për pra Me përfi buk falisht ajetin i bje Allahu për të zitha veprat e juve O shikuves Ishef gjeni gjelalu Djallosh duke ardhur në surën El-Mulk ayat 19 Te Allahu te bareku dhe te lartësuar ma ymshikuhun illa errahmanu innehu bikulli shei bsir Te Allahu i zel jlaluhu duke vol por shpendet te cilat fluturojne ne qiej Te Allahu jlalala ato nuk i mban askush per zot per vezot kush e mash me ne vjet te fluturoa kush e mban te la futi se te so fluturolou s'ta galao me fluturoa E shpejën e gjëma vë dallojmë sikon e El-Rahman. Nuk i mban duke vëtutur pos Rahmanit, Zoti Xhelaluala, inhu bikulli şeyin basir. Ai kre jolatisha. Ai kre jara jolat. Isha, kjo shkëkaord na për ajetë ka, ajetë të shumta do ta përmend me tek dobit ek emri i Allahut te bareke ve tala al-basir. Sa i briget fillohet ulëmave me emrin Allahu Xhelalu al-basir, qanor shomneve shkurtimisht do do të flasim për Për këta, thot, Abdurrahman Esaadi, në komentin E jemi të Allahu Gjellual El Basir Thot, El Basir Kështu, në gjurë në rabë e Kur'an është a i cili Gjdo sen dhe shef E vogël qoft Apo e mave Dhe shikovez e në gjdo definicion Ka edhe man, Kunder përgjigje Dalimi, do të vind dhe, dhe dalimit Dalimi mes shikimi të zotë dhe shikimi Kreset cili është A shëti qdo sen? Jo, e u da. Shiko, tani, ai, ndriju, Ako, a i ndryshë, ti së shëtë qdo sen? A e shëtë qdo sen? A e shëtë qdo sen? A e shëtë qdo sen? Bëzë gjamië? Së shëtë. Më di më shpine së shëtë qdo sen? No, shiko, filloj më kufizu shikimi jëtë, apo? Ua in rakka wasagura, qoftë, ajo shumë e hol, apo e voglë? Allah u e shëtë. A i shëtë i senet e voglë? A i shëtë nuk më në shmi po. Bile ti ki gjërat sëtë i ki me veti d Ti zëmelon tani si se ke pa kur. Melcin tani si se ke pa kur. Bubrek tani si se ke pa kur. Gotit tani si se ke pa kur. A synin tani si se ke pa kur me të zënin shef. Po s'pasur. Në realitet realisht se si ke pa. Çetrit ka pa, më. Ti vet kursinin tani si se ke pa posë reflektim me rreze, apo. A ke pa synin si tani? Si se ke pa. Ti ftyrën tani si se ke pa posë reflektim pas syrës. Ti e prek. Po se ke pa. E ke pa në pasyrë. Në Se ke pa që është e ftyrën tjetërit Shko sa është i mangët njëri u nëzër Ftyrën në e vetë se ka pa Me thonë diku që e ke pa ftyrën të anë Ti thë po, ku në pasqire Po pasqire se ka zonë gjithëmonë Njëjëtën, se munë është me Me, me grithë pasqire dhe se të ka zonë drejtë A po A ndo e shiko të që ka dhëtë Abdurrahman e Saadi Qofte vogël, qofte madhe, e shef Fa Fe, ju bësiru debi Bel nemlet i seuda Fil lej Thot Abdurrahman e Saadi Dhe në kjo i thënjë një në rabë e se Seja Një loj radhitje e, e prozës me rrim të caktuar Thot, Allahu e shëf Bubrecin e zi Në natën e zez Në në shkombin e zi Allahu e shëf Bubrecin e zi Natën e zez Arrë Kahin në në shkombin Gurit madë zi A më në shati? Së në shakur, vëzër Kurë së në shakur Thot Wa jubë siru ma tehtë l-aradim E s-seba Këma jubë siru ma fërë që s-semawati E s-seba Allahu e shafë Gjithë shka që ka në tokë E në në tokë Dhe gjithë shka që ka në qijel E mbi qijel Gjellë gjellë Kjo shikimi Allahu subhanahu Vëtale Dhe këto, vëzër, kam pru e djetarët dhe shumë përrej E fjallë me në e dhëtas بر الله شيكوس تدي منكمه الجوزيه وهو البصير يرى دبيب النمله السوداء تحت الصخر او والصوان ويرى مجاري القوت في اعضائها ويرى اوراق بياضها بعيال شكو هذا كي ك تمام كشيكيم سمول ميك اب كاميرات سمول ميك اب اس اريد ما ما دت شكو اش دت تجي داخل كامات بري شكنصو تدي منكمه الجوزيه الله هو البصير e shef bubrecin e zi në natën e zez e njëti shembol në në shkombin e e zi thot joveç kasi a i shef edhe bubrecit ka i shkon në për damart e ti ha ushtimi thot joveç bubrecit sa, sa i të të më furnizu sa i të të më angër për, për më mojë Aja është në damar Aja në të shku ka duhet a jo Se më në mundantua Na të e zes Shkombi zi, bubreci zi A tje mrena bubreci Sa është e vogël ve zërkë Sa e vogël Sa e vogël Në damar të ti ka i shkon u shimi Allahu gjiluara E sheth Pas e thot Vajara khijanatil ujuni bilahdhiha Vajara kedhali ketë të qallu bel e gjfani Tha di mën qajmë e gjuzihe Dhe gjithashtu Allahu i sheth çikim tradhtarë bilahdhiha. Ti ne padvezat qe transmetua e Ibn Ujjerili nga Abdullah ibn Abbas në fjalën Allahu te barekehu te ala wa ya'lamu kha'inatal a'yun. Allahu edin shikimin vjedhës, tradhtar. Ka thona, ka thona Abdullah ibn Abbas yakunu rajulu fil majlis. Ñon yon majlis. Kalon ni gruja pak malarg. Firaha e kjo e është e shpejtata. Këta që janë me zlis nuk e shohin se kjo e ka pa. Apo a më thonë a e pa? Jo vallahi astaghfirullah. E ibn Nabawsi thotë e Allah e ka pa. E pa. Ya alla mukha'inat al-ayun. Allah e Sufyan al-Thauri rahimahullah ne komenton fjalën se Allahu te baraka wa taala ve xuliqa al-insanu dha'ifa dhe njeriu është i krijuar i dopt. Çka ka thoni dopta? E di më çka kët dopësia Ka thonë fëtë e murru lë mërë atu fit tariq Kalën një gruje në rrugë Dhe sënë banë sabër pak pa e këshirë Jo të të në vështë të adikë u shkesë Nuk ka që ashtë të Allahu e din Shukash ka të i bënkaj me gjëzije Jera khijanet Ka shumë të rathigë dhe zërë këtu E shedë dë një herë Dë një herë natën Të të të valla se pash E kështë të më ratë Jo veçka që Param dhe vëzër Ndit a e disa shumë të lëvizin të i syt Por këto plunat me të i largu e ti Shpek të të lëvizin Sa ki ti jetë Allah Tishtë e lëvizit e qërpikve A ka dëni matë që je matë këta Dëni shkencë me thonë Sot të kanë Sot i ki lëviz së syt Vështë shkerë lizërat A e ditë sa të kanë lëviz? Një orë Sa të kanë lëviz? Se të e vëzër Se kjo lëviz pa në në shmërin të an Mejarë dhe lëndime që ka mune mejarë Abo, e këni baj ujë që ka del E a i bërlogi që ka mbledhët Kitë kjo dhe zërë Qëka e banja të bërlogë më mbledhët ti a, a i rukën e ka pas për me hinë si Allah i ka installue I ka programu që me Me, me shmang Një ujë dhe një Një luft Një luft Se cërën e banë syri Me të ardhurat E ti më funë thu Dishka syri që të pak më pas ka mbledhë Dishka A ka pas me ti mrejna me dëmtuar an vash an hund apo ketu dozarian premrote se ka bola Allah te bareke وتعالى ky dozasa i forget Allah te bareke وتعالى amri Allahu jilola albasir çka duhet reflektojm vëzat e tham reflektimi on shumë rëndësish edhe tai bon qai me xuxie ket aqidia dhe besimi dhe ibadeti ne Allahu on është i ndërtu mbi sa nje zoti sa nje zoti sumur pa dhuru on pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam kur e piti Aisha radiallahu anha Ja nësullë Allah Tha e pa është një natë ju hajtë në kam Tu falë namaz Tu falë namaz Pe nga mësë amdhezër ka pa është rast Karonë sejtë dhe Grune ka zonë gjumë A qupi gjumë ita isha Thotë në u flejta Qaflejt bol Kuru qoha në nësë amë skisht li vit për sejtës U më përëm dhezë sejtë gjata Kush mërë dhe bërë dheze qëto sejtë gjata Qëto kamp me to hajtë namaz Veqa i cili e di para kujt A ti kur se di para kujt ki dal Herë kruosh, herë i krej flokt Herë e kshirë telefonin her... Se ti se di para kujt ki dal A kur shkom para shefit Re, a ba E mos folmi edhe para Plot njëzve një Slëvizit E kur vjen të Allah O gjë e prish namazin Mi banja këtërdo të hapa Pëtosh. Po ti kur jenë Para ti kujtë qka jam adhon A veqë i si sypitje Qka tapin nga mire salat salat? Kur jeni namaz Mose qoni kokën për pjeft Së Allah u jam mërë shikimi sepse kjo është jo edep në tiri namaz e qënë krijin tërma ku i e u le kokën sepse je parat madhe anë e parat madhe zë ka edep anë e reflektimet janë shumë të rëndëshme kur tjeti Allahu se shër që ka duesh me, me besu e para vezet që ka duhet nevi të adim këta e përsëritme dhe të imri Allahu Gjellu Ala se mija tja pohojsh Allahu shikimin e para që ka duhet të adim është se Allahu ka thënë unë e shah ty dush me tharë Allahu shër a i do shësht sepse aj e ka pohu cilësim për veti thotë Allahu të bare kjo e tjala e, duke përmend Ibrahim a.s. se se e ka mbroj qështin e Zotit të bare kjo e tjala në shkjo dhe zrë shumë në nënsi që e khusë më të imi e thotë kër fletë për pavarsin e shëriatit nga, gre, nga, nga logikat greke thotë kush e mediton që shdo polemik të pengam bërëve me popullën e ti pabesimtar e gjenë logikën më të madhe që ka mundësi një dënjarë me e Lakunin pra pengamar flet me popullin eve. Ai thot që s'u dit me besue dhe ban do të mund ban dialog me ta. Për çelë mirë ke dialog, se këtë është elma ajo, këtë është logjik ajo. Shikoni në sura Marrjem, mund ta lexoni nga teatri më xhat, ne do ta vazhdojmë vetëm jaet. Kur Ibrahim alayhisallatu wasallam folte me babën e vet, pse s'ban me dhrugurin? Apo po varet kush ishte? Fabrika e idhive, ai ndresht e vet. Tan oh, shpit vet, shikoj kjo hikmet e Allahu xhille wala. Dhe kaderi Allah Pini shpije ka ndon Prisi idhytarve Dhe prisi besimtarve Ki ka ndrysh idhyt Ki ka armi thivit Kjo është kaderi Allah Pini shpije Thetë Allah u të bare kjo e tëra Duke fol në gjune Ibrahimit a.s. Limë të abudu Ma la jesma'u Wa la jubsiru Wa la jughni anke shiha Ka dhanë, o oh, baba jam Pse pa adhuron Atë që ka nuk njën Nuk, nuk dëgjën Pra, të si e parë që duhet me pasë Atë që ka adhuron të duhet me, me dëgjuhë E cili dëgjim dhezër? Jo është dëgjim Jo është dëgjim Edhe na kur kemi përmen dhezër Se gjdo a jetë që ka artë për adhurimin Në Koran Për pagantë Mund dë bartët në gjdo sistem tjetër që ka shpik njeri ju Si ka o mundësi Për që më ja të abim një qendër Ta që a thojnë, ne e vendosë në halalën dhe harami Si e zë baton këta jetë në vita Kura i thotë, une ka dhe shka halal Une shka jam haram Në am ledhë, me 192 Gjashtë i nja fiton Edhe ata shka thonë që a të du të më bëha Pëllit gjë nja Si e zë baton këta jetë Ne thejmë, a i cili e ka këtë drejtë Duhet me dhe gjuë E thotë pëllonë e nije A jo, jo, meni, jo, ka, jo me nije, jo që si të nime Me nije keqë ka i kam volë Dha ato shka janë ti përshpërit. Ai ninj çdo ata? Si ninaj. E çu jmuan më kon zota i cili sin sinin. Çu jmuan më kon zota i cili bje me flet. Si mund të më kon zota i cili shkon nevojtor ovë zot. Po kada se është tash jam kambarr. Amulot amulot a i cili shkon nevojtor Tho më thon, "U nuk ka dojt ti shka e drejtë, shka e shtremb." Amulon, apo më noni, apo pau më ndonjë fal krimio kjo. Okay. Ai i cili ka zon shka halal dhe haram, është ai cili është i pavarur në gjitha nevojat qëka i tha Ibrahimi o baba ja qish mund është me adhuru tha të dikam a i s'dë gjon andë është e njora jo në gjarja e sahabijut të njor Amr ibn Gjemoh ku do më dhon e kanë paranu Islamin djemë të ti dhe pastaj baba i vete ka vanu pak fejen dhe se e ka paranu dhe ka pas një idhull të shpija që e ka adhuru dhe djemë të tina i kanë bo një dojnë manovre që i vetë baba ta kuptojët se nga bimë është Përç do natë, kër kara bëpë me fletë, ato ja kanë rdu idhë, ja kanë gjujt në përlok, ja kanë bëp me loqë. E dhaj për të zotit, merë, fshin, laj, rë papatit. Ato prap, natën ja kanë gjujt, loqë e të e fshin, e të e la, ato. E në ditë për titë vetë nër vëzotë, ma. është zotin te mune umitë atë e la. E më përmëdhë dhe zërë, ku kara njerë, e la në zotit. Haqë e vëzotin. Në ditë Kja për po pasaj sabi Mi dit për titve e ka mor shpatun Ka thona e dishka, u lodha unë Qe shpatun Kur dhejnë e me guzdi kush Bënja qarë Ka ra me fletë Gjem të ti, tak i idullin Më bërlok Pra për kure ka pa Ka thonë ti Vetë vetë vet, në tanës e me mbrona Qfar zoti jeti Ata rëtë gjem të ti e ka në kapë momenti Ka thonë bop, në bakë, kishë ka sënë e mbron vetën, a ti ka me trujta Në e natu të, të bakët punë Ka thonë qëmë një të rësullu vaj Qëmë një të pingan beris e, e selle Sepse nuk mundët, nuk, nuk mundët këjë unë të mojë këta Zotit ma, jo ti me ma zotin Ma unë e menda Ti s'munësh me mojë zotin, ajtë ma tije Që i tha Ibrahimit, o oh, bëbërë Qy shë njën, guri U ala i upsir, e as të kështë A kuqyrëmit e shikimit. Çfar shikimi do të më bëj Zotive? Çfar shikimi? Gjithë përfhirras. Nuk mundet, nuk mundet Zoti më thon, prit, mos umble në, në kecës, po më ju pa kretë. Kada mos lëvizni shpejt. Ço ta vërmen me të dallimet mes shikimit robit dhe shikimit Zotit. Se shikimi robit kur ti përzinën shumë sene thot, kada se tash kam filluar të posho. Apo se fillon ai aparati që ja mban qendrën e shikimit i përzin apo, për shembull Me ta lëviz një sansë shpejt, dhe zë, shka thuti? Nale, nale, se së pëmime e pove. Pse? Se dopë, dopë të kishë gimi. A përmëdo, dhe zë, në univers sa sejnë e silën. Jo lëvizin, silën. Allah u gjellole ka përmen, dilën, hanën, yjen. A di shka përmë, dhe zë, në të, me shpejtësi, me milionan kilometra në orë. Edhe asë njën e apë njënën nuk, nuk goditë. Qëfar ilmi du të me pasë? Qëfar shikimi du të me pasë Ti trefmi i me rishlon Të rëzohën qëti A të o, thashbë që kënëna Thashbë qësën i sheti E Allah u gjela univerzin e ma Univerzin, ketë që akonë univerz Nuk i përzijet ati Nuk i thotë prejtë se kada qeni ketë i sheth A dhe shikot dhe zhe kur përmenet ilmi Allah Përmeni shikimi Allah Përmeni dëgjimi edhe pse Sepse haja ma univerzin Qajta Ibrahimi, o pabajan Që ki guri, snim Zdëgjën Qimull ma dhëruki Walaj A s'mon bethbo dobi diqka S'mon bethbo dobi, fali sa dush Nuk ka mundësime Me cil, me cil dobi Gjithashtu në sunën Araf Allahu Gjelua kër i ka debatue Paganët Në sunë Araf, shikati ajeti 1995 Thëtë Allahu të bare kjo e tërmë Duk e tregu se të tjerot përvesh Allah Pësës meritojnë madhuru Ka tënë Allahu Gjelua Elehum erd gjullun, jem shu në biha A kanë ato kamb Kambë Me tësat ecim Në sotos kanë boskom. E ka bëu këy. Apo. Tash mund më dënjoni pikture se thonë, na i drejtojnë ndonjërin. Sot na kena kom. Kena kom apo? E po masi kë kom. Çu drejtoj atje në hava, çishë do klimën. Apo. Drejtoje, drejtoje njëri me pas fëmijë dhe mos me pas fëmijë. Pse më drejton? Apo. Çak drejtoja dikujt, ti që me pas fëmijë, ti që me pas fëmijë. A ki kom? Hen atje? Smonesh, pse? Sepse ai i cili llovis Në ska mundi dikush më vë pengesë lëvizjes aty është veç Allahu që e çel lu. E ti to hec thot dikush s'ka më hesash ndal. Ngufin 9. Apo Allahu në anë Allahu gjufi. S'u më në anë Allahu jëllor. And Allahu jë qona ka përën tek çka thon. Wa law kuntum fi burujin mushayyada. Kam your deka thana se ju hinin pallatet më të forta fortifikuame. Sa njerë ka do, ka dek me dis pallatit. Se përse Allah u gjelë atje Ska kufi për Allah E tëra është e të tina A doj kërë Allah u gjelë atë flet për këtsin E idhën e qka dhët A kanë ato kamë më dësat eci Emlehum ejdin jëbtishu në biha A kanë dur më dësat godasin Zotë të vezë me pas fëqin Dhe fëqin e cilë asë nuk rezistohet A kanë mundësi dikush me pas fëqin e zotë i të barë kjo e të të anë Allah u gjelë atje Ska mundësi Së përse fëqin Emlehum ajunun jubësirun e biha A kanë ato si më të cilat shohin Emlehum adhanun jesma unë biha A kanë ato vesh më të cilat dëgjojn Kjo është zoti Kodet Lëvis Qka dojë dhe s'ka ku fi Sheh gjithë shka Dëgjon gjithë shka Subhanehu ve Teala Kjo është të imë dhe Allahu te bareke Ve Teala të se më në kam përmen Po dhe zët, pika e parë si mi pa, që duhet reflektoj mështë më ta dinë sa Allahu shëkë dhe nuk i këshikimit ati ja si asisët dhe e shët voglen dhe të madhen dhe lëvizjen tane dhe e di gjengjen tane dhe e din të kajtë lëviz e din ka atë të amurmenja këpëm e mri, e kështu më ratë i pohot, i pohot, i mri Allahu gjelalu hu shikues se përket dhe zër dalimeve mes kryesave dhe shikimit të kryusit ka përmenjë djetartë, shumë gjara prej tërë dhe të pë Ebul Kasim e Resfahani Ka than, emri Allah u gjela basir Dalon prej kriesës Sepse kriesës Shikimi kriohet gradual Por shikur që than për dëgjimi Dhe e shenjeri u t'i kriohet gradual Pastaj një ndozohë na si mërvesh Pastaj a njësë mi mërvesh Pastaj fillon mi kombinua Pastaj bonot plak e prapi kthejen Ndo pësine e një Njëtë me shikimi Këni përveze njëri ku lindë Kasi, doktorit thot, ky shetë I pa aj kur shaf dhe zërfëmija A i dalon A e di se ti e baba, ti e nana E se ti Argument A e se... di ti kër i ke posë një vetë Kusha konë Së ti ka registru memoria Së se, se ka perceptua Pse, pse ti maman Gjërat prik në 4 vjet, 5 vjet, 6 vjet A ty pari Pe, pe atje këthejet memoria Pro ti sun këthej është kur në dy vjet A di pëse se këthej është në dy vjet Se pëse Syri ka pa, po s'ka regjistru foto daluse, se ka pa se shkjo mur, shkjo tavullin, shkjo bapa, shkjo nana, shkjo hala, shkio... a i ka pa foto, po s'i di ku shenatë. Andaj, thot, e burkasi në me nëzpahani, shiki me njeri ju t'kriot gëdoj, fillon me i nda gjëra. Pastaj, thot, kur t'ja nise me i nda, fillon me i klasifiku. I klasifikon, kër e mirë, kër e keqe. Pastaj, kalon një periudh, Ha? Ja marë Allahot dikujna shikimin Graduar E dikujna ja Ja le dheri Dheri në fund Pas të e prej dalime ciljo është vezër Nuk shë e lark Apo, sikur që thamë te, te dëgjimi qa, i thot, qa thot njeri Hac mangat se së pëtni, apo Ose dhe shikimi I thut i kujt Afro ma mangat Se spesho Spesho mir, apo Ate dhe shikimi Allahot Me shikimin e kriesa me kuda Allahot Se shikimi Allahot nuk është i fituar Nuk o gradual Nuk o gradual Nuk oj i cëptuar, nuk oj i pjesë shumë O gjithë përfshirës, ekshu meron Dhe gjithashtu, kanë thënë djetarët Njeriut i prishët shikimi Kur t'i grumbullohën gjërat Kur t'ka shumë, nuk i shemë O shemë, tim jam shedi kujna Ndor, diçka, se shemë Abo, Allah u gjithas koks të Nuk ka të Allah u të barë e këtala, jam shemë fa Hasha dhe kella, ima dhështë Allah Subhanahu, vajtala Kjo dhe zërësaj përket, emit Allah u t Msimi i dyt, nëse nuk duat ta dimë vëllazër, është se kanë vënë dietarët, Allahu e sheh gjëndën e njerëzve dhe nëpërmjet këtij shikimi i ndonjërat. Apo nëpërmjet këtij shikimi i ndonjërat. Cikon sura Ash-Shura ahet 27 Allahu te bareke ve taala wala ubasata Allahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ardh walakin yunzilu bi qadarin ma yasha'u innahu bi ibadihi khabirun basir. Te dhallahu te bareke ve taala Sikur Allahu t'jau shlojkë me bollok furnizimin robve. Çka kish ndohëza? Vëshim udhër Allahu ku me kudretin Ko, e tij, si celit pinëve me la bë miljardër. Ku kudrat, kudrat, çit celit pinëve miljardër. Pish tindë miljardër. Allahu jë nëa bëqtë u valëu. Edhe tër kan thonë u valëu s'do se mundet. Sikur s'duj moi Si kur Allah t'ja u shtrin të ropëve ti rëskun, që ka ndodhë? Pse o zotë nuk e shtrin? Pse o zotë nuk e shtrin? Shiko vëzër, ketë përgjigje e kini të imre Allah t'a i shë? Pse, pse, pse o zotë së më këtë bën milardër? Që e shtashtë t'ka zanë? Le baga u fil artë, se kësh i bën krimën dokë, kësh i bën krimën. Këni përgjigje e kini po vëzir, të, të imre Allah t'a i shë? Si cëli pineve që që të sh Si të sa lesh më kanë miliardar. Të lihet u i teatrit. Të li. Ço rnyone i ka miliona. A do s'ka nevojë, më ngan god dikush do u. Bëmo do u. Kë ti të, të ujtia. Une, une miliardera, u duhet më u dija? Unë, edhe unë miliardera mos të bëj u ti. Suk gji pi njerëz u dhaz. A kupton? A kini po s'ka mbarë shumë këngëtare, artiste VIP as kaj çujt. Apo shëtia Kërin e kablajë ja as më duk kamuaj bëre çtëre la pagal këo vlezë krimi Allahu xhallat më ashlu njerëzve na çështoj bollok pa i bë bon zullngçat që ne po vëzem pasanikat ne kemi vërmend kur ka shumë apo por shemove mara kështu ç'është por shem njëri e blen një vetur edhe e rum e rum e rum unë të di bojë ishta ti ti bën shërbim ajo pse sesin e blen tjetrën Mirë nëse ti e disin në bank Të shpija i kije Pazat milion euro Pazat miliard euro Pa fund euro Shkone ble nja Bebas ka me mi, beretit Bebas ka me mi, beretit Ishe bozullum qar Allah u shka thot Allah i di ropt E di ka këshe shkuti Ishe bozullum qar Pra, fatë Allah u shkona Allah u mja ushlu njës dhe rëskun Pa, pa fund U i sën piti U i sën piti Apo, shumë Mërën Marë, familje dhe se Mërën familje Më konë ti milardarë dhe gruja më konë milardarë A më një thu di shka? A më një thu di shka? Që ka më një shmi thonë? Dil jashtur, hapës më përë Ka përës e dush Allahu dikane ka po fukarat, dikane ka po zëngin Ma shumë fukarat së zëngina Që me hecë toka Që ka dhëtë Allahu gjiluala? O lakin, unez zilubi, kaderim majeshe Aj veç me ma ose zrip Sa do aj? Se? Se? innehubi, ibadihi, i in khabiru në basir që kjo gjevaru, pëse? saj shumë miri një ropë të vetë e diti? a diti që shalomit është i kur ki pare? pak kur ki je po me pas pak ma shumë po pak ma shumë Allah thot Allah shumë miri një ropë të vetë për që ta shu jep? si shpipos gëmë qanë pra Allah me ilmin e ti dhe shikimin e ti nuk na jepë për shfar arsia që na mu kanë ropë ropë ropë shërptor zotit të bare k jani çel. Do kjo është ajo që s'ne kam përmend diëtorat në në këtë kontekst. Dëzmimi i fundit dhe më këtë përfundojnë Allahu Zot. Dëktor kam përmend shumë serior përse kohën apo paska mbaroi. Dëzmimi 3 udesh që ka mund ta nxjerrim si edhe fletim, gjur porosi edukative, morale nga imran Allahu Xhelala. Shikues është turpi. Atë shoqë mosë në veshja natyra të të sotit. Ku ka hum njerëz me turp Allahu Zot. Turp ska njerëz të turp. Nuk i vjen malë pikur gjatë, nuk skuqet pikur gjatë. Nuk thot, nështë agabime ka mune Kete kanë gabime që në jo Andaj, sot mune është dë me dëgjunjerin Me të kalëzua jetë e hadithë Për mi të pasë tu të allot Ama i vetë si ka tu të allot Apo mune i do gjenjës thot Si që të të më morë me vetëm Ama i spilët kër me vetëm Ketë kjo vëzërët më ngejtë se turpit Andaj, si reflektim E emë të allot shikues është marja Kër na e dimë dhe se allot nashem Sa du të më në Madjena Madjena Njetet tona A i bojmë njëtet dhe prime Si në shpi Kur së ta shekur kushet E kur jena në publik Jo Edhe halalët si i bojna Nisoj Apo Mosklazim aramu Halalin a, a jetin nisoj Si kur kur je në shpi Vërth Edhe kur je Në qarëshi Si e nisoj Pse Njerëzit Njerëzit e në të të pa Apo Por që e mu Ti mu konë më një dhonë Më konë më një dhonë A dëgjosh çon mesazh ti je. Thot i je injizum krejt, çka çka ban? A asnjëso sikur mos më diçi ta? Nuk ka nisur as të las. Vish falku më thon, "Hey, je tu injizu krejt çka fol?" Morë jeta tësë. Jo lëvizë, më noshta po. Apo, apo ta kthejm këtu, që ka problem me ni Hazmi, ka problem me ni Hazmi do këo do në çdo raport vetë. Gjeni po njëri kur ban dënë vepër që kanë ta lavdrata, edhe e di çat e po dikush. Çka ban? Apo e pa po vëzër ju tash kërë kemë këtë izolimin, karantin e ba, kjo vëzër praktikisht këni pa po këtë do, do bon, njërzët shëtisin këtë e këtë me vetura për më lë azdru para njërzële përse nuk dhe shenë izolim e ka këri, zdo zdo me do, përse se që e kur kush shka para par kujtë më lë azdruhe thot ibn Hasmi, rahimë Allah në rrimën e ti, të tëvkul hamama thot, njëri një burë më kanë, vetështë Me ditë se që ta është ka me kalu një gruje Qanera Edhe a, kje di se ajo s'ka me po veç një sekund Ki kje të raportin e ndron E njësë pak tulli vitë pak më ndryshe Bando gjesë të pak më ndryshe Dhe e kunder ta Kjo njeri me njeri vesh, Njeri me njeri, apo? Ja, pra veç kalon gjinja kunder Ti ndrohësh kjejtë, komplet ndrohësh O parauna Allah u laur, në në stop në shëf Vajshdimisht në shëfaj Vajshdimisht në shëfaj Andaj kanë thonë pëllot për djetarëve muslimanit parë Ka thonë më stjetë shiri Allahot Ma i pavlepshmit e ti Ti i tu u të shderës I tu u të shdritarës I tu u të shkamerës I tu u të shkamerës I tu u të sh njerëzve E Allah u gjeve vëshdim i shqeti A ma Allah unë mirë Por par Allah unë leje Më sh njerëz buzum qofin mojë Andaj duhet dhe Shikimi Allah duhet me reflektu të na Me nëllë gjunaj Me nëllë mëkave A tu të pa A tu të pa and ai duhet beshtator me pas tur prej allah te bareke وتعالى. Ftpeng ambere ali salatu sallam, madhin se kandid imam musimi hadith i gjat, ka thane ali salatu sallam kur e shpyt, çka bamirsia? Çka muko bamirës? Çe tamamet e praktiku fenë zotit xhel xhelalu, ka thane pejgamberi ali salatu sallam. Ta adurosh allahum si kur je duke e pa. E necesi çe e sha di esai cheftia. Kur e kan komentuvese që a ditë tar në hadis qala li neowi shejhu samtimi ibn qaim al-juziyya qandon kë a ditë përmes kët fair në raport me turpin allah te barekela ne kemi përmendë te turpi shkurtimis në zonë me ditë sejie para allahut edhe jetë e pa edhe allah thot fali dy recot për mua tash para mua të farë recot janë ç ato ha të farë recot 500 me ditë Se e një ma, mama dhe shtorë Shka kështë kështu në të njëherë E kështë e bërë A të të pa dhe i të pa Fakti që i të pa dhe ti Kjo të më dhe ngrit nivel më të lartë Ka thonë djetarë Për nga me samë E ka ngrit dhe dhe regje Do më dhe shikimin Allah E para me bëj badet E dhe ti e të pa ata E dyta Ka thonë nëse smërin që tu Ata rëzgudzon me ra në në qëta Cila është ajo? Aj që a, aj që a tije, aj të të pa, Adoze prano ti proshem kur falësh, apo kur jetë boni vëke. Çoftë mirë, çoftë keqë. A nuk duhet që Allahu atë të të pa të mirën me ashtu sa më mirë me bë, dhe të keqën me anë? Mjafton kur kush as dhe as nikëshil. Vetë e di që o Zoti atun po. More. More be Zote. Adoze detar kanthan pejgamesi me kët hadith. Domon, men if you your your so dimamle u ju ka than aduroye Allahun. Në të gjitha gjendjet e tua Sikur kur e ki për para Në këta është kul mishka mundet me bërë Kul mishka mundet me bërë A në dhe zër neve përshimë Kër jemi para autoritetit e thamë Ndryshon si la jonë Ndryshon trajtimi jonë Ndryshon fjallët e tona Kër jemi para në dhe një shefit Para në dhe një krijetarit Para në dhe një hoqë Para në dhe një krijetarit Ti imat la, fëtta po Nuk i ban si me fmijen Po fë para me n O Zot, ju ju falënderoj shumë shumë por se kohona kanë mbaruar në lutje Allahu xhëlaluala, te Allahu te bareke u tërat na mundson ç'të besojna emrin e tij shikojës dhe të reflektojna na adorim sina zej marashon na xhymtyr elohu subhanahu wa ta'ala jazati unjeli jlaluhu namundson qe ti pasojna zemrat tona sidomos sot dit te mllojat alhajjis qe elohu subhanahu wa ta'ala jazati unjeli jlaluhu namundson qe vite te ardhur te çelat rruga per na hax ta me tamocota me bo hax me bo umra elohu subhanahu wa ta'ala jazati unjeli jlaluhu ti gëzon muslimanat kujde se allah me prit bayramin me gëzime elohu subhanahu wa ta'ala jazati unjeli jlaluhu jove per ton te mir allah taqabull jove per te lig allah na shlyen اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين